Focul ardea liniștit, fără de bufniri mocnit Dar vântul, pe acolo trecând și văzândul arzând Începu să-l îmbăluiască și cu vorbe mieroase Să-l vrăjească Nu-ți înțeleg amorțirea? De ce ți-ascunzi strălucinea spuză N-ai nicio scuză Ești o adevărată văpaie și arși, ca un biet foc de gunoaie. Flacăra ta ghidușă, jucăușe, zace sub cenușe. Trăiești anonim, necunoscut, lasă-mă să te ajut. Am să te scot din tânjeală, voi înălța spre cer arzătoarea ta." Pală. Am apărut la timp, ai avut noroc Datorită mie, o să arzi și tu cu foc Focul se încrezu în cuvântul lui Și se lăsă în seama vântului Dar în loc să ardă liniștit Întreaga zi, răbufni pălălae și în câteva clipe, muri. Fiindcă un sprijin sau un sfat poate fi fatal câteodată. S-ar putea cerul să-l atingi, dar tot atât de ușor să te stingi. Post-scriptum: Destinul meu, stimate fabulist nu-i chiar atât de trist? M-am stins prea timpuri, știu, Dar dintr-un biet foc de gunoaie Am fost câteva clipe vâlvătaie. Orice sacrificiu merita jocul și nu regret, Semnează focul. Post post scriptum Dragă focule, cu puținele tale rânduri, mai pus pe gânduri, există o scânteie de adevăr în vorbele tale, dar după toate preceptele morale, orice eroism este acceptabil, chiar lăudabil, dacă, după sacrificiul tău, postum, rămâne ceva valoros, nu scrum.